Щодо мене підповзай є є одоване страховисько, є, і від жаху, що воно присмокчиться, і, а, перетвориться на, і, а, заверещав, Я, я, я. а. Вето на займенники таким чином було знято. Реєстраційний ритуал від ООО «Вічний спокій» не заберився. Ви замовляли каталог послуг ООО «Вічний спокій». Я, я, я... «Ви замовляли дайджест новин ООО «Вічний спокій»?» «Я! Я! Я!» «Ви замовляли безкоштовні буклети ООО «Вічний спокій»?» «Я! Я! Я!» «Ви хотіли б бути учасником цінних призів ООО «Вічний спокій»?» «Я! Я! Я!» «Гра починається!» І гра почалася. Кожен квант тиші потребував терабайтів рейву, свінгу і прокльонів. Кожна хапка спокою тоне замовлянь, приказок і військових наказів. Кожна смерть довічної ФМ хвилі. Я, я, я замовляв спокій і тишу і отримав я, я, я. Тричі йотована літера. сотот Сатана. в дупло білочки, як бісу зузульки. Врубаємо в селенську дискотеку. Нехай демони смалять григоріанські хорали. Нехай серафими валять панк. Нехай амеби пульсують в ритмі чача, а метаболізм перешвидшиться до нуля. Більше новин в бек-вокалі. Більше воїн, циклонів, банкрутств. Більше маніяків на душу населення. Більше вирискливих дітей і гаркавих бабусь. Більше спікерів і райтерів. Десятеро спортивних матчів, в мегаток-шоу, в дупу однокласників, ветеранів, продавців, контролерів, і менеджерів дасть нам днець, і сектантів-маркетологів, і буклетів жіночих, і прокладок гідравлічних, і крильцями нам махни, отжа, більше реггі, раги і ска, більше маріхуани цикладолу і сиропу від кашлю, і вагонами шалфею з баладоною, і більше світла з трубоскопів, світлофорів, більше чаду, трохи пітьми. Зовсім.